Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pur urea și în veci vechilor. Thank și puterea și slavă, atată lui și- a fiului și asculului Duh, Acum și Currea și înăcivăcilor.. Vecii mi lui iește ne pe noi, doamne, mi nu iește pe noi, că ne precepând une de niciun răspuns această nuvăciuneaducecemție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am nădăștuit, Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenit fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de mari și noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, tot lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de schiol nouă, în născătoare de Dumnezeu, pecioară, ca să nu pierim cei ce ne într întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, la toți ei făcătorul cerului și al pământului, tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut cel neopință cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a poborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om.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 Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, cum spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața vie a va ceva să fie amin. DOAMNE mnie DOAMNE MILUIESTE, DOAMNE miłuje, DOAMNE mnie DOAMNE do DOAMNE miłuje, DOAMNE mnie miłuje, do mnie miłuje, do mnie miłuje, do mnie miłuje, do mnie și do mnie miłuje, do și miłuje, și mnie miłuje, do mnie miłuje. Sława Ojcu i Synu i Świętym să ne teraz i w cudze, a să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 Aduși-mi-am aminte de zilele cele de demult, cetatea am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit, fiind să am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grava auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. nu ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se ogoară în mormânt. Poți să aud dimineața mila ta, la tine mină neveștea. arată un calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu scapă de brășmașii mei că la tine el, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel Bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, că scăpește pe și mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, pe eu sunt rogul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavę ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavę ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavę ție, Dumnezeu nostru, slavę ție! Dumnezeu este Domnul i s Bine jest Cuvęta Cel ce vine într Ce vine într-un domnul domnul Domneseu este domnul și sală. Bine este cuvântat, cel ce vine într-un romele domnul. Mari, lor, voi, vos e pe lor, cerest, voi, noi nefrednicy. Kopri, nur, rugăciunile le să ne a cooperi z pełnu. U acoperamentu, lari, pi, lor, mari, Pamiętajcie, pe noi cei ce w tym roku, w tym roku, w tym roku, voi ca niște mai mari peste Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curdea și în vecii vecilor. amin. Iluiește-mă Dumnezeule după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai purtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu îmi cunosc și păcatul meu înaintea mea este curdea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta a făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și când în pe judecatu. Că iată, fără de lege m-am zămislit și în păcate m-am născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vântos decât zăpada mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie. bucura ți cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi -e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavoi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de părsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuraște la limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și cura mea va vesti la Ta. Când ai fi voit jertfă, fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va obcisi. Fă bine, Doamne, într-o Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău Pechabetenile pe Mihail pe i Gavril, să iludamy, no, oj, oj, oj, oj, de oj, care ne oj, cu oj, oj, și din nevoile din nevoile cele de multe feluri ne slujitorul iar astăzi zi când bucurate îngere Arhangele lui mai marele cetei îngerilor celor fără de trup creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor De aceea cu bucurie laude de acest fel aducție. Bucură-te făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te cel ca focul care stai aproape de Dumnezeire. Bucură-te slujitorule neostenit al trăimii. Bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu. Bucurăte al cerului apărător de foc, bucurăte te oștii oșticelei nematerialnice, bucură-te al cetelor celor binemulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, Bucurăte cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură cel prin care satana s-a surpat, Bucurę-te, Mihaile, Slujitorule ale Legii! Bucurę-te, Mihaile, Slujitorule ale Legii! Te înceri cei nemulțumitori, văzându i trufindu-se, și din cerul cel înfocat, căzând, o, Dumnezeiescule Mihaile! Ca un rob mulțumitor stând ai strigat: Să stăm bine și să luăm aminte, Cântând Sfintei trei, Alilui! Alilui! Gabriel al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaște te-a arătat făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le, Pentru aceasta cu dorință mă grăbesc ați ți cânta Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorul al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucurăte cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucurăte cel prin care în tristare a fost îndepărtată afară. Bucurăte, Gabriel Îngere al darului. Bucurăte Gabriel. Danil, mai mult decât tuturor prorocilor ai arătat taina cea străină a arătat taină această regina venidiciii înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei preamare Gavnile și pe el l-a înțelepțită cântă cu bucurie lui Dumnezeu haleluia Având numirea de putere de la Dumnezeu Mihaile, cu Dumnezească minte, puternic în războaie, pururi te arătat, și pe Iacov în luptă l-a întărit ca să viruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta, zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia. Bukurete, cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură cel ce pe Isus, lui răsneți, l-ai făcut, bucură cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lofit, bucură pierzarea lui Og, împăratul Vasanului. Bucură de paza Mare lui Moise, bucură cel prin care se pierd cei rău credincioși. Bucurăte cel prin care dreptincio și se înnalță. Bucurăte Mihaile, slujitorule ale legii. Bucurăte mihai slujitorul, Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem, și ne învrednicește ca viața cea mai bună dobândind lui Dumnezeu împreună cu tine să-i cântăm, Aliluia! Aliluia! venita ai de la cel prea înalt, Gavrile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință, bucură-te, al știrilor frumoase! Bucură-te cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie, Bucură-te cel ce și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori, Bucură-te naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii, Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită, Bucură-te că fericitei strămoași ai dat o draslă pânte celui, Bucură-te cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci, Bucură-te cel care povățuiești darul celor ce se nasc, bucură -te, lauda, multor părinți, Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune, bucură -te, cel prin care crește neamul omenesc, Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește, Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! Bucură-te, Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna lumii, venind în biserica Domnului, trimis ai fost, o oh, Gavriile, se i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a lui Dumnezeu, Aliluia! și cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile. iar poporului iudeilor purure ei fost înainte mergător de aceea într-acest fel grăscție. ție, bucură cel ce pe sacte de junghiere l-ai scăpat. Bucurăte cel ce pe Abraham de bucurie l-ai umplut, bucură celce cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere Agare cele ce plângea, bucură cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucurăte. norul cel aurit care pe Israel în cale îl acopereai, bucură că pe cei întâi născuți ai evreilor i -ai păzit, Că pe cei născuția născuți egiptenilor ei omorât, bucurăte laudă laude strălucite a iudeilor, Bucurăte te tare a legii, Bucurăte că pe popor din Egipt l-ai scos, Bucurăte că pe el la pământ bun l-ai adus, Bucurăte te Mihaile, slujitorule ale legii, slujitorule legii. Când s-a pogorât în muntele Sinai, marele Dumnezeu, vrânsă de alege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare Mihaile pe aceasta lui Moise ai descoperito și l-a învățat să cânte Alleluia! Alleluia! Zaharia, celui sfințit, care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerească pare și mântuire pentru popor, ei vestit, o gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, De aceea de bunele tale vestiri spăimântându-mă strig, bucurăte Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură Cel ce pe Încerul Tatălui l-ai arătat, bucurăte, te grăire bucurătoare către Zaharia, Bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, Bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai vestit. Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, Bucură-te cel ce-ai prevestit pe predicatorul pocăinței, Bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, Bucură-te vestitorul începerii darului, Bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură semnul mântuirii oamenilor, bucură-te temelia împărăției cerurilor, bucură-te Gavrile, îngere al darului. bucurăte te Gavrile, îngere al darului. DEZEU, Cuvântul, vrând mai înaintea să întrupa pentru noi taina aceasta, mai ție o Gavrile a încredințat-o și slujitor acesteia te ales pe tine, iar tu cugetând în sineți la minunea aceasta, cântai aleluia! Aliluia. Pe cei trei tineri de demult din văpaia cuptorului ai scăpat Mihaile Arhangele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea stricție, bucurăte stingerea focului celui nepotolit, bucurăte. te azițarea văpăii celei a vii, bucură scăparea tinerilor feciori, bucură-te păzirea trupurilor celor neîntinate. Bucurete că tu cum făcișarea ta pe tiranul a infricoșat foarte. Bucurete că tu pe Daniel prorocul l-ai Bucurete cel ce-ai răpit pe Ava cu un prorocul. Bucurete că pe el în l-ai dus la Babilon. Bucurete învingerea cea tare a lui Gedeon. Bucurete înfrângerea aceasta strălucită a lui Madiam. Bucurete cel prin care se întăresc și Bucurete cel prin care se înfricoșează tiranii. Bucură-te, Mihaile, Slujitorule ale Legii! Bucură-te, Mihaile, Slujitorule ale Legii! Straină minune, văzându te pe tine, vala-nvrăjitorul și în urmă David, prorocul. Ție ofericite, Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică încremenind, iar celălalt lui Dumnezeu strigând Aliluiam! Aliluia! Ca un purtător de fulger, a tot strălucitor și întru totul bucuros, ai venit către cea plină de dar, Gabriele aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. bucură vestitorule, al bucuriei celei nesfârșite. Bucură-te, al blestemului celui de demult. Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut. Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate. Bucură-te, înalt lămuritorule, al întrupării cuvântului. bucură mărite cunoscător al pogorării lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te stea care ai vestit soarele! Bucură-te luminătorule care ne a arătat lumina cea neapropiată! Bucură-te cel prin care lumea s-a luminat! Bucură-te cel prin care întunericul s-a desfințat! Bucură-te, Gavrile, Îngere al Darului! Bucură te Gavrile, Îngere al Darului! Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavrile, Bucurându-te și la închinarea Lui, pe magi ca stea luminoasă I-ai și pe toți, i a înțelepțit a cânta celui născut, Aliluia! Râvnitor și puternic apărător al Testamentului celui nou, te arătat, Mihaile! Curtătorul de lumină și ajutător mare, ești purunea popoarelor creștine, de multe nevoi, scăpându-le și îndemnându-le a cântație. bucură cetatea poporului celui nou, bucură-te, neamurilor creștine, bucură cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură cel ce pe martiri tariai ai făcut, bucură că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucurete al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce asupra ereticilor secure, cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică cu vioșilor. bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, cel prin care se lățește credința, bucură cel prin care se micșorează rătăcirea, Bucurete te Mihaile, slujitorule ale legii. Bucurę-te, Mihaile, Slujitorule al Legii. Sfârśitul la toată lumea, când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înaintea judecătorului celui nepărtinitor, Strigând împreună cu tine, Cântarea Aliluia! Totdeauna numele tău, O Gavrile, Purtătorule de Lumină, arată luminat înălțimea rânduielii tale, Căci după chemarea lui Dumnezeu te arătat cu cuvință, slujitor vrednic al Cuvântului Dumnezeu, omul, De aceea, cu laudă te fericim! bucurăte cel prin care logotnicul în taină s-a învățat! bucurăte cel prin care fecioara de dânsul a fost luată! bucură -te cel ce numele lui Isus mai înainte l-ai spus! bucură -te cel ce ai vestit mântuirea lumii! Bucură-te că lui Iosif logotnicului ai descoperit taina! Bucură-te că pe Isus în Egipt l-ai scăpat! bucură -te cel ce pe Hristos! Din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură cel ce ai vestit, că El va locu în cetatea Nazaret. Bucurăte cel ce pe cred și magi, taina i-ai învățat. Bucură-te că pe dânsi de Irodia i-ai scăpat. Bucurăte Cel prin care Iisus a fost păzit. Bucură Cel prin care Irod a fost luat în râs. Bucurăte, Gavrile, Îngere al darului. Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, zând îmbrăcat alb și ca fulgerul strălucind Gabrile, învierea lui Hristos, ai bine vestit femeilor strigând lor, nu plângeți și cântând, cântarea alilui. Făclie lumii ești, Mihaile Arhangele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule, al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule, a multe feluri de minuni, Bucură-te tămăduirea bolnavilor, bucură-te scăparea celor din robie, bucură-te cel ce-ai apărat mănăstirea Dochiarului, bucură că pe aceasta ai izbăvit o denăvălire a bucură-te scăparea tânărului celui afundat, bucură-te arătarea aurului celui ascuns, bucură-te cel ce-ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă. Bucure te cel ce pe apă faci minun, bucură-te-n bisericii creștine. bucură-te ajutătorul bisericii acesteia, bucură-te Mihaile, slujitorule ale legii. Bucură-te Mihaile, slujitorule ale Dar, Dumnezeu, dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață. Arată-te, ajutător, și mai ales păzește-ne pe noi cei ce în biserica ta strigăm. Aliluia! De la tine o îngere al darului, învățându-ne a în să laude de bucurie, Dumnezește îți întrupări. Ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa, strigăm. Bucură-te bucuria celor întristați, bucură-te păzitorul celor asupriți, bucură-te bogăție nefurată a săracilor, bucură-te liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te. Armă prea puternică a credincioșilor! Bucură-te, lauda mărită a preoților evlavioși! bucură în întăritorule al mănăstirilor! Bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia! Bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc! Bucură-te, aducător de bucurie al sufletelor! Bucură-te, binecuvântare dumnezească a credincioșilor! Bucură-te, bună povățuirea călugărilor! Bucurăte Gavriile, Gavrile, îngere al darului! Bucură-te, Gavrile, îngere al darului! O, lor căpetenii ale îngerilor Mihaile și Gavrile, care stați aproape de scaunul lui Dumnezeu laudele acestea ale noastre ca pe banul văduvei primindule de genă neizboviți pe noi ca împreună cu voi să cântăm haleluia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 Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea Lui Dumnezeu! Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu! Bucură-te, al cerului apărător de foc! Bucură-te, căpetenii oșticelei nematerialnice! Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor! Bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit! Bucurę-te cel prin care satana s-a surpat. Bucurę-te, Mihaile, slujitorule ale legii. Mihaile. Și Gavril să lovgăm noi stois de vitori care ne-a cu aripile în îndolorat și din nevoile cele de multe feluri ne-i ispăvim Unuia strigând bucuratei Secret.